Hola, seguim aquí a Ràdio Palafrugell, uh, aquesta vegada amb Eloi Fort, el tenor tarragoní del quartet Mel. Uh, bon dia Eloi. Bon dia. Què tal? Molt bé. Tenim entès que el proper diumenge 22 a les 7 uh, fareu un concert de Nadales al Teatre Municipal de Palafrugell. Uh, primer de tot, ens podries parlar una mica de vosaltres i de la vostra trajectòria? Tenim entès que vau sortir de lo Happy Day i volíem saber més o menys què ha canviat des de llavors i, i com ha estat aquest 2019 per vosaltres. Doncs han passat moltes coses, perquè nosaltres, encara que la gent cregui que vam sortir del Happy Day, va ser un programa que ens va ajudar a, a propulsar-nos. Quan altres vam néixer el 2012 cantant Nadales al carrer, per això el fet de cantar Nadales ara en un teatre, sigui per la Frugell o sigui un sigui, doncs ens fa molta il·lusió perquè retornem als nostres orígens. El, el que sí que va passar és que, que en el moment en què vam entrar al, al programa de la TV, Eh, doncs es va multiplicar la gent que ens coneixia exponencialment i a partir d'allí hem pogut fer coses que no ens podíem imaginar eh, fer gires per tot Catalunya, fer gires internacionals eh, actuar en sales molt reconegudes eh, i, i bueno, hem triomfat molt més el que ens podíem esperar Heu passat de cantar a Nadales al, al carrer eh, a cantar en espais més importants, diguem-ne, no? I com, com ha estat aquest canvi per vosaltres? Com com ho heu viscut? Doncs al principi crec que era bastant... I en el moment en què em sortia a la tele i vam veure que hi havia tanta gent disposats a pagar una entrada per mirar-nos i per escoltar-nos, doncs el primer impacte va ser molt fort. A partir d'aquí ens hem anat acostumant a, a, a fer projectes i que la gent ens vingui a veure i que s'ho passi bé. Tenim entès que sou de diferent bueno, de diferents ciutats municipis com, com us vau conèixer vosaltres quatre? Doncs cantàvem el mateix cor la veritat és que cantàvem el mateix cor a Barcelona i havíem coincidit amb altres produccions corals i, i vam decidir un dia com fent la broma sortir a, fer, a cantar Nadales al carrer i d'aquí va sortir I com, com us definiríeu una mica com a grup ara mateix? Doncs Tres d'ara mateix no ho sé, perquè som un grup bastant, bastant polifacètic que podem cantar diversos estils eh, i que ens agrada tota mena de música, no, no diem que no res. I el, el repertori que porteu aquí al Teatre Municipal de Palafrugell és Nadales, només? O... Sí, són Nadales, però són Nadales eh, arranjades de maneres diferents i n'hi ha Nadales catalanes i Nadales anglosaxones. I, I sí, és, és divertit, és d'un projecte que vam, que vam estrenar fa 3 anys a l'Auditori de Barcelona, que vam fer un, un projecte bastant gran en banda, i aquest any per primera vegada el que fem és traiem la banda i fem aquelles Nadales però arranjades només per quartet. Ens podries parlar una mica ja de, de cares ara és aquest, aquest diumenge 22, de qui organitza aquest esdeveniment? doncs el, el teatre principal de Palafrugell eh, ens ha convidat a, a participar i a fer un concert en la seva temporada de Nadal, i, i això és a les farem Nadales, i, i crec que això és, és una cosa de, de, de l'Ajuntament que ens ha demanat que hi participéssim, i nosaltres encantats. Sona molt bé. Uh, de cares al futur, uh, quins plans teniu aquest 2020 o més endavant? Doncs nosaltres tot just fa un any estàvem assajant un projecte que vam estrenar a gener del 2019, que és un projecte que es diu Imparables, que és el projecte que fem quan no estem en època de Nadal. És un projecte que, que explica la història de la Catalunya dels últims 100 anys amb cançons, que és un projecte teatral, a part de musical, que comptem amb l'ajuda d'un actor, que hi ha escenografia i això ho vam estrenar a Barcelona tant al gener com a l'estiu, i ara estem fent una gira que durant tota la primavera doncs, tenim diversos concerts, bueno, diverses actuacions. Ah, D'acord, doncs si volguessis afegir una, alguna cosa més o per anar acabant, què, què els diries als oients de Ràdio Palafrugell sobre el concert de, del proper diumenge? Doncs els animaria molt a venir perquè les dates que són molt especials per nosaltres i intentem que també siguin especials per tota la gent que ens ve veure, que escoltaran les Nadales de tota la vida d'una manera molt diferent i aprendran Nadales que segurament no coneixen. Eh, hi ha tot tipus d'estils i segur que s'ho passaran molt bé. Segur que sí. Eh, doncs ja sabeu, si voleu gaudir d'aquest concert amb aquest brillant grup, tant infants, joves com adults, no dubteu en assistir-hi el proper diumenge a les 7 de la tarda. I bueno, doncs moltes gràcies, a Eloi, per parlar amb nosaltres. Moltes gràcies a tu. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.